Що він подумає, якщо я прийду і скажу, що мій переслідувач, якого він і так вважає вигадкою? Це відомий серійний вбивця, який шість років за ґратами зізнався і визнав провину, але, можливо, він цього не робив, мабуть, він би одразу одягнув на мене гамівну сорочку. Вона замовкла вони мені не повірять, вони ніколи мені не вірять. Раві відняв руки від обличчя, подивився на неї. Знаєш, я завжди думав, що ти найсміливіша людина з усіх, кого я зустрічав. Безстрашна. Я іноді навіть не уявляю, як тобі це вдається. І коли мені страшно, я завжди думаю, а що б зробила Піп? Але він видихнув. Не знаю, чи зараз той випадок, коли треба бути сміливою, як Піп. Ризик занадто великий. Мені здається, здається, ти ризикуєш надто сильно і... Він замовк, тільки знизавши плечима. «Добре, слухай», – сказала вона, розкриваючи долоні. «Зараз у нас є тільки погане перечуття. Як тільки в мене буде ім'я, якісь конкретні докази, хоча б номер телефону...» Вона підняла телефон, я піду до Гокінса, обіцяю. Якщо він не повірить, я оприлюдню все. Мені байдуже на позови. Я розповіму у соціальних мережах, у подкасті, і тоді всі почують. Ніхто не наважиться мене скривдити, Якщо я розповім сотням тисяч людей, хто це і що він задумав, це наш захист. Була ще одна причина, чому вона мала зробити це сама. Але вона не могла сказати Раві, він би не зрозумів, бо це не піддавалось логіці, не вкладалося у слова, якби вона не намагалася. Піп сама попросила про це, бажала-благала. Остання справа, правильна, щоб залатати всі тріщини всередині себе – і якщо Біллі Карас був невинний, і якщо чоловік, який хоче, щоб вона зникла, був ете, то кращого вона би не побажала. Тут не було жодної сірої зони, навіть натяку. Вбивця дете – це найчастіше зло, яке тільки міг їй запропонувати світ. У ньому не було нічого доброго, ані помилок, ані перекручених добрих намірів, ані каяття, нічого. І якщо саме Піп зловить його, звільнить невинного – це буде об'єктивно добра справа. Жодних сумнівів, жодної провини. Добро і зло знову стануть на свої місця всередині неї. Ніякого пістолета в серці і крові на руках. Це все виправитє, і все повернеться до звичайного життя. До команди Раві і Піп, які живуть своїм життям. Врятувати себе, щоб врятувати себе. Тому вона мала зробити це по-своєму. То так краще? Спитала вона. Так, він слабко усміхнувся. Так краще, отже, конкретні докази. Він плеснув у долоні. Гадаю, Джейсон Белл нічого корисного не сказав. А, це... Вона знову клацнула ручкою, і в голові гуло «де-де-де-де». Так, ні, нічого не сказав, і взагалі попросив більше не з'являтися у них на порозі. «Я так і думав», – сказав Раві. «Мені здається, Белли люблять своє приватне життя». Енді навіть сала не кликала у гості, коли вони зустрічалися. І, звичайно, ти головна руйнівниця порогів, сержант. Але, сказала вона, я думаю, сигналізація в грін сцен тієї ночі ключова. Це дете заліз туди, щоб взяти скотчі і мотузку для тари. І він мав піти до того, як Джейсон Белл прийшов це перевірити. Чи це був Біллі, чи хтось інший. Хтось інший. Задумливо повторив Раві, смакуючи слова. Той профайлер Зебер у тій статті, ще до затримання Біллі, казав, що вбивця ДТ, білий чоловік від 20 з чимось до середини сорока. Піп кивнула. і Макс Хастінгс відпадає?» хмикнув він. «Така, неохоче, – відповіла вона. Йому було лише 17 на момент першого вбивства, а тієї ночі, коли загинули Тара і Енді Белл, Макс був удома з Салом, Наомі Ворт і рештою. Він міг вийти, коли всі спали, але це не дуже підходить. І він не має жодного стосунку до Грінсцен. Тож ні, не він, хоч як би мені хотілося посадити Макса Хастінгса за грати до кінця життя. Але ж Деніел да Сілва працював у Грінсцен, правда? запитав Раві. Так, працював, відповіла вона, стиснувши зуби. Я сьогодні якраз склала хронологію. Вона перегорнула нотатки у блокноті. Вона знала точний вік Деніела да Сілви, Бо він був одним із чоловіків у місті, які відповідали віку Чарлі Гріна для справи Брансуїка. Довелося дуже глибоко прокручувати його Фейсбук. Він був шкільним завгоспом з 2008 по 2009 рік, коли йому було близько 20. Потім, у кінці 2009-го, перейшов у Грінсцен і працював там до жовтня 2011 року, здається, коли почав поліцейське навчання». Тобто в Грінсценек він був з 20 одного до двадцяти І він ще працював там, коли сталися перші два вбивства ДТ, уточнив Раві, стискаючи губи у вузьку лінію, навіть перші три. Бетані Інгем вбили у серпні 2011 року. Здається, вона була і керівницею Дена, і Біллі. У поліцейському протоколі ім'я закреслене. Думаю, Біллі говорить саме про Деніела. Потім Джейсон Белл взяв Дена в офіс, вже не на польову роботу. І це було на початку 2011 року, наскільки я бачу. А ще він одружився з Кім у вересні 2011 року. Вони зустрічалися кілька років до того. «Цікаво», – сказав Раві, проводячи рукою по шторах Піп, перевіряючи, чи вони щільно закриті. Вона хрипко погодилася, перегортаючи сторінку до списку справ у блокноті.